In alhamdulillah, nehmaduhu, nasta'inuhu, nasta'firuhu, nasta'hdihi, wa n'a'udhu bihi min shururi anfusina, wa min seyyi'ati amalina, min yahdihi lahu ta'ala fa'almuhtad, wa min yudlil fa'ulaike humul khasinun. Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu, na shariqa lahu, wa ashadu an muhammadan abduhu, wa nabiyuhu,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 Autor je spomenuo i u njemu je naveo samo jedan hadis, hadis Ebu Hureyre, koji je poduži i koji ima brojne propise. A mi ćemo nastojati da skratimo ovaj hadis i tako da ga završimo u jednom predavanju, odnosno da skratimo ono što se veže za sami hadis. Autori je jednostavno spominu ovo poglavlje zato što se dešavaju brojni problemi i brojni propusti bodje kazati od kanjača kada je u pitanju ruku i sečta. Znaci tu se najviše grešaka, najviše grešaka čini neupotpunjavanje rukua i neupotpunjavanje sećdi. I onoga što se veže za ruku i za sejde, to jeste nakon povratka sa rukua i između dvije sejde. Stoga je neopodu zači govoriti o o obavezi zači smirenja na ruku i na srđdama. Kaže autor a nebi Horejda radijallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallame dekhala al mesjide, fa dekhala rajulun fasalla, thumja jae fasallame ala nebiji sallallahu alaihi wa sallame, fa qale irgi afasalli, fa inneke nam tusalli. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاه فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى ta'tedile qa'iman, thum masjud hatta tatma inna sađiden, thum arfa hatta tatma inna ja'lisa, wafal zalike fi salatike kulliha. Od Ebu Hrida Allahu ta'ala anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alayhi wa sallam ušao u jamiju, pa je ušao jedan čovjek koji je klanjao, potom došao i poselamio poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Pa mu je rekao vrati se i klanjao, i ti nisi klanjao. Pa se vratio ovaj čovjek i klanjao Potom je došao i poselamio poslanika s.a.v. pa mu je rekao, idi i klanjaj, vrati se i klanjaj, ti nisi klanjao. <coughs> pa se vratio čovjek ponovo pa je klanjao, pa je opet došao i poselamio poslanika s.a.v. pa mu kaže, idi i vrati se klanjaj, ti nisi klanjao. Znači tri puta se desilo da ga je poslanik s.a.v. vratio. Pa mu je rekao, tako ti Onoga koji te poslao sa istinom, ja ne znam drugačije. Pouči me. Ja ne znam, to je ono što ja znam, pouči me. Pa je rekao poslanik s.a.v. Kada ustaneš na namaz, donesi tekbir. Potom prouči ono što je jednostavno da učiš iz Kur'ana, što ti je lahko da proučiš. Potom učini ruku i potpuno se smiri na ruku. Potom se digni sa rukua dok se potpuno ne smiriš u stajaćem položaju. Potom učini srždu. I dok se potpuno nesmiriš ostali tako dok se potpuno nesmiriš na sećdži. Potom digni svoju glavu i smiri se potpuno sjedeći. I tako učini u cijelom svom namazu. Ovaj hadis poznat je kao hadis čovjeka koji je ružno postupio u svom namazu. Koji je ružno postupio u svom namazu, pa je nakon toga poslanik sallallahu alajhi wasallam U njemu se kaže ovdje, od Ebu Horire, ušao je poslanik Dakhale, Rasulullah s.a.m. el mesčid. Kada se kaže u hadisima el mesčid, misli se na mesčid poslanika s.a.m. I to došao mesčid sa određenim članom. A kada se kaže u džamiju, misli se na džamiju poslanika s.a.m. I ovdje se kaže ušao je, pa je ušao čovjek i klanjao. To je jedna verzija hadisa, no međutim u drugoj verziji hadisa se kaže, Ebu Horire kaže, sjedili smo sa poslanikom s.a.v. u džami pa je ušao čovjek. Ha. Pa je ova verzija potpunija. Da su ashabi, znači, sjedili, bili sa poslanikom s.a.v. u džami, potom pa je, znači, ušao čovjek u džamiju. Ovaj čovjek koji je ušao je nepoznanica, mubhem, tako se zove u hadiskoj nauci, mubhem, nepoznat, Čovjek, niti je on ovdje opće šta? Bitan, on nije ravija hadisa. Bio on Ebu Bekr ili Omar, ili Osman, ili Ali, isto je. Propis je jedan. A ovaj čovjek koji je ušao, on se zove on se zove Halad ibn Rafija, ez-Zuraki. Kakvu koristi ima od poznavanja ovoga ravije? Da se zna odakle je. Ez-Zuraki, lijepo da se zna odakle je. Nije posebna korist. Nema on ništa sa hadisom. On, on nije pitan opće. Jer Dobro, možda je bio znači sa strane, pa nije često bio tu, nije se mogao početi slučajno tome. Jedna od veći koriste od toga jeste prvo potvrđivanje ime ashaba koliko mi znamo imena ashaba puno je više onih koji ima ne znamo imena nego onih koji ima šta znamo jel' ih je bilo oko 124.000 je bilo na putu sa koliko znamo jako se malo od toga zna kada bi se uzeli možda sve hadise koje prenosi ashabi u hadiskim zbirkama možda reći da svega par hiljada ashaba da prenose hadis i neki možda par hiljada koji ne prenose a gdje su ostali gdje su nam imena znamo ime i druga stvar Ovim se može potvrditi kada je čovjek primio islam. Jel u redu? Zna, da se primi, da se potvrdi, ne da kada je primio islam, nego znači da se precizira da je u tome vremenu taj aslab bio šta? Musliman primio je islam u tom vremenu. Znači to bi mogli biti nekakve koriste, koje se navode. Pa je ušao, no međutim kaže se u jednoj kadaj je poslanik je s.a.v. sjedio sa ashabima. Pa je ušao ovaj čovjek. Pa se je poslanik, slavno sveme, ostavio ashaba i okrenuo se njemu i posmatrao ga. Kako klanje? Dobro, ovdje imamo skupinu ashaba i to je džematska korist. A na drugoj strani imamo jednog čovjeka. Zbog čega se ne daje prednost džematu nad jednim čovjekom? Zato što je nama stup. Zato što nama stup. Dobro, možda je poslanik, slavno sveme, pričao ovim ljudima o kidi. Iz razloga što je ovaj čovjek, kada se okrenuo poslanik Salasana i posmatrao njegov namaz, je li to u isto vrijeme Dersi i ashabima drugim? Svakako. I oni će se okoristiti. I oni su nam prenijeli taj hadis. Nije nam ga prenio Halad. Ko nam ga je prenio? Ebu Hureyna kaže dok smo sjedili sa poslanikom Salasana u džami i ušao čovjek. Ko nam je prenio hadis? Ebu Hureyna nam prenio hadis. Od prisutnih, znači. Pa je to Ders nije samo ostavljanje, znači, kolektivne koristi radi individualne nego je opet se vraća šta korist na cijeli umet. Ile sve što se prenese od poslanika, salallahu ne sveme, biva korist. Pa je bila njima korist i pored toga je bila koris za cijeli umet do sudnjega dana. Pa s te strane, znači, nema nikakve problematike u tome što je poslanik, salallahu ne sveme, znači, obratio se ome čovjeku ili njemu posvetio posebnu posebnu pažnju. Što se tiče vađiba u namazu, oni se dijele na, u dvije vrste. A, shodno pađi sa ovog aspekta a to je važibima na kojima su se složili islamski učenjaci i važibima na kojima se nisu složili kod kojih postoji kod koji postoji razilaženje a ovaj hadis nije nikako ciljao znači da ograniči sve važibe nego je poslanik sallallahu alejhi ve selleme potencirao na važibe koje nije halad upotpunio koje nije halad upotpunio I mnogi faktrihi kaže ono što nije spomenuto o ovome hadisu, to se ne smatra vađibom. A ovaj hadis ne tretira nikako pitanje sunneta, po konsensu neme. Znači nije, poslanik sa osaneme, govorio mu ovdje o sunnetima. Dalje, imamo nijet, a on je rukn, odnosno šart, čega? Namaza. No međutim, jel spomenuto nijet o ovome hadisu? Nije spomenuto. Sjedenje na zadnjem tešehudu je vađib. Govorimo o sjedenju. Nije spomenuto. Poredak samih ruknova nije do kraja, znači, spomenut taj poredak, a on je isto tako vađib. Oko koga se slažu islamski učenjaci. Zadnji je tešehud, učenje na tešehudu. a Salavat i selam na poslanika, salallahu alaihi vseleme, oko toga se ulema razilazi. Imam šafija kaže da je to vađib. I mnogi ulema je ovaj... A, kazala da je važib da je važib selam u namazu da je selam u namazu važi i te šehuhisto tako pa se znači razilaze dok kod imama Šafije ima mišljenje da je da treba čak i nijet znači za izlazak iz namaza pač znači, kad hoćeš da preselamiš da kako si ušao u namaz imao nijet pri ulasku da imaš tako što i pri i pri izlasku Ima Mahmed smatra čak i prvi tešehud vađibom. I isto tako zikrove na ruku i na sveđdama i one tekbire prelazne, kad se prelazi sa rukna na rukn, to ima Mahmed smatra vađibom. Pa je poslanjik Salosanoje pojasnio ono što Ashab nije uradio kako treba, a ostalo mu šta nije, nije pojašnjavao. Ako nam se potvrdi određenim šerijatskim dokazom da je određena stvar vađiv, dužnostan je da je prihvatimo kao takvu, osim ako dođe jači ili jasniji argument koji ukazuje da nije vađiv. Koji ukazuje da nije vađiv. Pa ako u ovome hadisu određene stvari nisu spomenute, a došao drugi hadis koji ispominje, onda smo dužni da uzmemo šta? Drugi hadis koji spomine i na takav način sunnetu potpunjava jedna verzija, a potpunjava drugu. A ako bismo uzeli samo jednu predaju, onda bi to bilo pogubno. Onda ne bismo shvatili dosta toga što se željevo kaže. Ako pogledamo ovo svatanje islamskih učinjaka da sve što je spomenuto u hadisu da je to važno, a mimo toga nije, onda se za to vežu određeni propisi. I vežu se odeženi zaključci kao da i kamet nije važan ili kamet nije šta spomenut i kamet nije spomenut. Pa se ulema razilazi po pitanju kameta i ispravno je da i kamet važan. I došla je čak naredba da se uči kamet kod Ebu Davuda u njegovom sunenu, a došla je naredba i i kamet ima propise zanata. Za Isto tako Dova aprie Dova prije a namaza koji učimo Subhanak ili neka druga dova isto tako te dove nisu važne jer nisu spomenute ovdje neki su kasni učenjaci prenosili od Šafije da je smatrao da ste, da je ta dova važna to je prenio Kadija Jad no međutim ta predaja ili ta tvrdnja nije ispravna ta tvrdnja nije što Kadija Jad nije Šafijski učenjak pa sigurno da ne može poznaći šafijski mezeb kao što spoznavali šafijski, šafijski pravnici. Isto tako, ovdje nije spomenuto a euza, prije znači, učenja Kur'ana, niti je spomenuto izanje ruku pri počnemu tekbiru, niti je spomenuto stavljanje desne po lijevoj, niti su spomenuti tekbiri za prelaz sa rukna na rukn, niti je spomenuti ovaj, zikrovi na ruku i na srđdama, Niti je spomenut način sjedenja, niti je spomenut da se stavljaju ruke na stegna, na sjedenju i slično tome. Što se jeli ne bih tretirala onda vađibom. Neki učenjaci dokazuju malikijski da te tešehud nije važib zato što nije spomenut ovdje. No međutim, ako nije spomenuti ome hadisi, spomenute šta? Spomenute o drugim hadisima. Anektski učinjaci iz ovoga hadisa izlače zaključak da selam nije obavezan. Kod hanefijski učinjaka nije predavanje selama rukn namaza. Ato kada bi čovjek klučio na kraju ili sjedio koliko je kod nje kada bi sjedio koliko je dužina te shahuda, ne moraš čak ni učiti. Zato sam ovdje spomenuo braćo, ako ste znači pomnome pazili sjedenje na te shahudu i te shahud. Pa smo to razvojili. Sjedenje, jedanefiski učinjaci kažu kada bi sjedio čovjek na te shahudu koliko treba da prouči. To je to. I nakon toga kada bi izgubio abdest, njegov namaz bio šta? Potpuno. Time bi prekinuo namaz, to je potpuno. Ne bi znači ne uslovljavaju šta? Ne uslovljavaju selam. Ne uslovljavaju selam. No međutim imamo jasne argumente koji ukazuju znači da je početak namaza selam, a da je početak namaza tekvira, da je njegov kraj, njegov kraj selam. I u ome hadisu je dokaz da je tekbir početni važib. Jer je rekao poslanik sa osanima hadisu, kada počneš sa namazom donesi tekbir. Kada počneš sa namazom donesi tekbir. Ebu Hanife ne smatra da treba donositi tekbir kao tekbir, nego bilo kojom drugom riječi kojom se slavi i hvali stvoritelj Tebarak je o da se može znači početi namaz. Pa da kaže subhanallah može ući tako šta u Namaz. Jer je to slavljanje stvoritelja Tebarake. U ome hadisu je dokaz obaveza učenja u namazu na svim rekiatima. I to je stavi mama šafija i džumhura uleme No međutim ovdje nije spomenuta fatiha u ome hadisu nego se kaže uči šta iz Kur'ana, ono što ti je lahko da učiš. A međutim, učenjaci četiri pravne škole obavezuju na učenje Fatihe. Obavezuju na učenje Fatihe. Osim što je bu učini do da ona vađib, nije znači fard, nego je vađib. Sodno podjeli kod hanefijskih učenjaka, znači razlice između podjeli znači obaveze na fard i na vađib, kao što su podjelu Fatihe. Ovaj, zabrane isto tako podijeli. Kaže kad je jad da se prenosili imne Vitaliba i Rebije i Mohameda ibn Abi Safre i Naki uh, Stalbika i mama Malika da su smatrali da učenje Fatihe nije obavezno. Međutim ovaj rivayet je slab. Jer malikijski učenjaci imaju tri stava po pitanju učenja Fatihe. koji imaju u samom mesecu tri mišljenja. Prvo da je učenje Fatihe obavezno na svakom uh, ovaj rekiatu kao džumhur da treba na većinskom dijelu rekjata, znači ako je akšam tri, ili neki drugi namaz, ako je dva, ako je neki drugi namaz tri, uh, i treće je da treba bar na jednom rekjatu, da treba bar na jednom rekjatu. Dokaže Eseuri i Eleuza'i i Ebu Hanife, Allahim se similo osvima, kažu na prva dva, da, ali na druga dva, na zadnja dva, nije obave za učenje, nego u tom momentu da te spiha ili da nešto drugo znači ovaj, čini od zikrova ili da šuti namaz će biti namaz će biti ispravan ispravno je ono što zastupa džumhur uleme znači da se fatih treba učiti na svakom rekatu zato što je na kraju poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i tako čini u cijelom šta namaz Rekao me, jedan rekiat mu pojasnio kako ide i onda nakon toga rekao, tako, čini šta? U cijelom. No međutim, u hadisu se ne spominje učenje čega? Fatihe. Opet je problem. Opet nemaš argumenta. Nema učenja, nego kaže se uči, to ti je lahko iz Kur'ana. Abu Hanifa kaže, kulhu vallahu ehad. To, to je lahko iz Kur'ana, to sam poučio i završeno. Ne moram učiti, znači, ne bi morao u tom slučaju učiti onda Fatihe. Znaš to je na trećem i četvrtom rekiatu, iako na a prvom i drugom znači oni obavezni. No međutim imamo hadis u kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: La tudzi'u salatun la yuqra fiha bi fatihati alkitab. Nije ispravani, nije zadovoljavajući namaz čovjek koji ne prouči u njemu Fatihu. Tako kaže dževni ibn, ibn Hibban. I ima druga predaja u kojoj se kaže La bi Fatihati kitab Nema namaza osim sa Fatihom. Nema namaza osim sa Fatihom. Pa namovo ukazuje da ova negacija ovdje u hadisu nije negacija potpunosti, nego je negacija čega? Molim. Morning. Namaz. Pare negacija nije negacija manjkavosti, nego negacija ili potpunosti. Nego negacija osnove ispravnosti. Nećemo reći, tvoj namaz je nepotpun. Nećemo reći, tvoj namaz je manjkali krnjav. Nego kažemo, tvoj namaz je u osnovi šta? Ne ispravan zato što nisi proučio Fatih. I ovdje, kada se spomene uči ono što ti je lahko iz Kur'ana, Može se, naučiti, nauč, može se odnositi na učenje onoga što je mimo fatihe. Jer je došlao hadijs koji ima dobar lanac prenoslaca kod debu Davuda, da je poslanik s.a.v. rekao Potom prouči ono što ti je lahko učiti iz Kur'ana. Prouči fatihu i potom prouči ono što ti je lahko učiti iz Kur'ana. Pa je podijelio poslanik s.a.v. ovdje u hadisu i odvojio je između učenja fatihe i čega? Onoga što je lahko učiti iz Kur'ana. A u predaji Ebu Seidel Hudrija kaže naredio nam je poslanik Salostreme da učimo Patihu i ono što nam je lahko učiti iz Kur'ana. I predaj ima dobar lanac prenosilaca. Pa jasno ukazuje hadis, pomenuta je jedna stvar u hadisu, međutim da bi stekli pravo značenje i pravu potpuno, znači pravu viziju tih hadisa, moramo znači uzeti u obzir sve te, sve te predaje. I ova predaj ima znači dobar lanac prenosilaca. A još jače od svega ovoga jeste predaja koju bileži Imam Ahmedu Sume Sahihu, u Sume Sunne, Mustafa ibn Hibban, da je u ovoj verziji znači hadisa da je došao ovaj čovjek da je klanjao, da ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vraćao da klanja i nakon toga kaže mu poslanik sallallahu kada se okreneš prema kibli donesi tekbir i proči Fatiha Pa vidimo da je došla druga verzija Hadisa šta? Koji se spominje? Kod Buhari i kod muslima ne spominje se Fatiha. No međutim imamo druge verzije koje su vjerodostojne u kojima je šta? Spomenuto učenje fatihe. Kome je spomenuto znači učenje Fatiha? Kaže Ibnu Hibana Svamesahivu na slovi o poglavlje. Kaže poglavlje koje pojašnjava... A, da je učenje Fatihe obavezno na svakom rekiatu namazu i da učenje na jednom rekiatu ne zamjenjuje učenje Fatihe na drugim pa drugim rekiati. Ovdje kada kažemo učenje, to se ostavlja odnosi na učenje gdje pomjera čovjek jezik. Dak znači u namazu ne može čovjek u namazu biti da uči umislima ili srcem. nego mora znači učiti kako jezikom. Znači, mora biti pomjeranje jezika. Mora biti pomjeranje jezika. Jer kada bi čovjek bio džunog, da kažemo da džunog ne može učiti Kur'an, i sjedio i učio Kur'an u mislima, je li griješan? Kaže li se da njega da je onaj koji uči Kur'an? Kada bi čovjek u kupatilu, u WC-u, izgovorio bismillah u sebi, treti rjevali se da izgovorio bismillah jezikom, Je to zabranjeno? Ni. Znači čovjek, što ukazuje braće, da učenje u srcu čovjek stoji i počne namaz zatvorenih usta. I završi ga zatvorenih. Diše na nos. Ništa. Riječ. Harpa ne izgovori. Takav namaz je Baatil. On ništa učio nije. To učenje srcem ili mislima, to nema i, i nema pouke. To se znači ne uzima u obzir. Mora biti pomjeranje jezika. To se tretira u šarijatu, pomjeranje jezika. tako da učenje znači srcem ili mislima ne koristi. Imam šafija smatra da je učenje fatihe u ovom slučaju obavezno i za imama, i za a i za klanjača koji klanja pona osob na svim namazima, svim rekiatima i o tome smo opširno govorili. O tome smo opširno govorili. U ovom je hadiso je dokaz o smirjenju, obaveznom smirjenju na ruku. E, obavezno smirjenje se znači na ruku. Kada bi čovjek učinio ruku i samo otišao na ruku i digao se. On je učinio ruku u jezičkom smislu. I to neki učinjaci dokazuju riječima Allaha o Kevoteala gdje se kaže ir kao vos čudu, učinite ruku i srđde. Kažu, ruku je sve što učini samo dok se učini ruku ili srđda, to je učino. Međutim, ispravno je da se mora smirti, ili jasno Adis ukazuje našto na obavezu na obavezu smirenja. Isto tako, na obavezu znači smirenja nakon dizanja sa rukua. Ovučitelji kažu spomenuto je ruku i sećdę u Kur'anu, ali nije spomenuto šta, ništa mimo toga. Pa kada bi čovjek učinio ruku i samo se malo digao i odma otišao na seždu, ne bi se smirio i spravna je jer se jer je to ruku i sećdę. Međutim to je jezičko značenje i Kur'an je došao onako s globalnim sa globalnim propisima, a sunnet Poslanika sallallahu alejhi ve to pojašnjava, pa je nužno zači smiriti se na Na ovome, znači, ruknu. I ovome hadisu je dokaz da je obaveza smiriti se na seđde. I riječ ili govor o seđde je kao govor o ruku bez ikakve znači, razlike. I u njemu je dokaz da se treba smiriti klanjač između dvije seđde. Između dvije seđde je rekao poslanic, potom se digni s prve seđde i potpuno se smiri. I u Hadis Hadiso je dokaz da tako treba postupati na svakom rekiatu. Na svakom rekiatu. I u ome Hadiso je dokaz da treba čovjek da postupa sa čovjekom, džahilom, neznalicom, blago. Blago. Znači da mu ukaže na grešku i da ga pouče i braćo samo onome što mu je nužno. Čovjek došao, prvi put klanja ne zna i vidi se da ne zna, onda ga poučiš samo onome što mu je šta? Nužno, što je vađib. Ostaviš sunnete. Poslanik 8 nije povučao sunnetima. Kako će sun, nego osnovno, jer što ima manje podataka i što manje od njega tražiš, lakše je to može šta? Provesti u pracu. No međutim, ako ga opteretiš sa puno propisa i puno stvari koje je propustao, a nisu sada od vitalne važnosti na tom mjestu, bitno je da uradi farzove, da mu namaz bude ispravan, onda si ga opteretio i onda nećeš imati ništa. Pa je bolje... Ul tako bolje da imaš ranjenu pticu na grani nego da imaš mrtvunu na na patosu. Dale kaže kad je ja od od malih islamskih učitelja ume hadisu je dokaz da ako čovjek neznalica znalica uradi nešto treba ga upomenuti. I Da kada ga opomeneš, kada to radi, to ne znači da si ga podržao u onome što je učinio. Možda je to čovjek uradio i zaborava i slično tome, pa znači opomene se da bi drugi put uradio tu stvar na ispravniji način. I ome hadisu je dokaz da je pohvalno ponoviti selam kada se dvojice ljudi nalaze blizu. I da ne mora biti ono što je spomento hadisu kada se dvojice ljudi sastanu, pa idu, pa ih razdvoji. Drvo ili kamen, neka se šta. Poselame. Nije to znači uvjetovano čime. Ovim hadisom. Ovim hadisom čovjek je došao, klanjao poslanika, sad on vidi ga, vrati se nazad poselami, ponovo se vrati i tako je znači dolazio nekoliko puta, pa ne mora znači bit nužno odvajanje, znači da razvoje ljude nešto nego samo da se malo udali, opet može poselamiti i u tome nema nikakve smedje. I u njemu je dokaza treba odgovoriti na selam treba, znači, odgovoriti na selam. No, uđutim, na to spomenuto ovoj predaj. Jeste čuli o mehadisu da je rekao poslanicama alaikumu selam? Molim? Nije, to nije spomenuto, znači, o mehadisu, ali je došlo u vjedostavljanje predaj kod muslima da mu je odgovorio na selam. Pa vidimo, braćo, koliko je bitno da, da spajamo predaje. Da ne uzimamo jednu predaju, to smo više puta spomenuli. Uzeti jednu predaju i raditi po njoj ponekad može biti problematično i može, znači, a, a, Čovjek da radi suprotno onome što je sa hadistio. Ili da ostavi na ruku dio sunneta ili vađiba koji su došli, znači, od poslanika, salallahu alaihi wa alaihi wa Ili da odgovori, jel na selam, u alaihi sallam, ili u alaihi wa salam. Ovaj pustinjak je više puta nazivao poslaniku, salallahu alaihi wa salam, salam radi bereketa. Radi bereketa salama, kao što je bio slučaj sa sadom, kada je dole došao poslanik sa sam kod nje kući pa je tražio dozvolu za ulazak pa je šutao samo da poslanik sa osmreme što više puta na zove selama radi bereketa onaj ko ostavi sastavne elementarne dijelove namaza kaže se da njegov, kaže se da nije klanjao neće se razviti znači klanjačim ti kao da nisi klanjao kada ostaviš I koliko ljudi klanja, a ne klanja. Koliko ljudi klanja, a od svog namaza samo ima umor, ništa nema. Jer si bio, ovaj čovjek, zašto mu poslanic sam nije rekao ti si klanjao? Ja znam da ti ne znaš, io potvrdio da ne znam, nego ga je poučio. Rekao je ti nisi klanjao, ni rekao po tvoj namaz ispravan zato što ne znaš. Ti si bio dužan da se poučiš. Osnovne stvari vezane za akibu, osnovne stvari vezane za namaz, za poz, za zakat. Ono što nužda moraš znati. Naročito ako dođeš u situaciju da ne možeš u namazu ne možeš nikoga pitati. Ti kada pogrešiš u namazu, napraviš greško, ne možeš uzeti telefon i nazvati šejha i pitati kakav je propis po pitanju sefi seđe. Nego moraš to to se mora poznavati. Bar osnovni oni globalni propisi znači koji se tiču a je li bade tako koji čovjek ne može ne može pitati u potrebno momentu Ovdje se postoja pitanje kako je dozvolio poslanik Saloslame da ovaj čovjek klanja namaz na neispravan način više puta. Poslanik Saloslame kada je vratio ovoga čovjeka, on ga nije vratio sa ciljem ili, ili pretpostavljući da će on ponovo pogriješiti. Nego je očekivao da čovjek da je zaboravio, da je požulio, da je da je, pa ga je znači vraćao. Pa ga je vraćao više puta, pa ga je vraćao više puta da bi tako znači popravio da bi popravio svoj namaz. Dale čovjek koji ne zna treba pitati onoga ko zna. Onaj ko ne zna treba pitati onoga ko zna i treba kazati da ne zna. Ne znam, nisam znao taj propis pouči me, kaže kako kako ide. Isto tako dozvoljeno je čovjeka posmatrati kako klanja. Da bi čovjek nakon toga, znači, mogao mu dati savjet ili nasihati i to ne ulazi nikako u uhođenje. Čovjek je ušao da klanja i gledaj ga. Posmataš ga kako klanja i nakon toga, ako pretpostaviš da bi mogao klanjati na neispraven način, da bi mogao imati propusta o svojme na da ga posmataš i da ga nakon toga nasavjetuješ, nema nikakve smetnje. Nema o tome nikakve smetnje. Niti se to tretira da se čovjek brine onome što ga ne zanima. Ne, nego muslimana zanima, znači stanje hal njegovog brata, muslimana. Ovdje autor kaže, u njemu je dokaz u Ome hadisu, jeli, da je dozvoljeno da čovjek klanja farz po naosu. No, međutim, nespomenuto u hadisu da je to bio farz, čovjek je ušao i klanjao. Čovjek je ušao i klanjao. Možda bi se moglo iz drugih predaja zaključiti ako imaju jasne predaje gdje se pominje da je bio farz. U hadis je dokaz da čovjek treba stajati u namazu, da je obavezno da staje, jer je rekao poslanik sa osaneme, kada neko od vas želi da klanja, kada ustane na namaz, neka donesete kvij, pa je stajan u namazu obavezno. Kod Buhari, u jednoj predaju ovoga hadisa spominje se i se dželesetulistiraha, poslije prvog šta? Poslije prvog sjedenja, odnosno prve sežde da je poslanik sa digao, se učinio drugu, poslije druge sežde, znači prvog rekjata, da se digao, Cijelo smirio se i nakon toga ustao šta na drugi retijal. Dok to nije spomenuto u ovoj verziji koju smo, smo naveli. I došao u predaj kod imamene sajlje, kaže se I ako tako učiniš, tvoj namaz je upotpunjen. A ako nešto uskratiš, onda je u njemu krnjavost. Onda je u njemu krnjavost. U ome hadisu je dokaz da muftija ako bude nešto upitan, da mu je pohvalno da kaže i više od toga ako osjećuje da osjeća da šta? čovjek koji je pitao ne poznaje to. Pitao te određenoj stvari, ali ti imaš osjećaj da on ne zna drugo što je vezano, usko, zapitano, onda je dozvanio čovjeku da pojasni i mimo toga. U ome hadisu je isto tako dokaz. da ko želi da poselami poslanika sallallahu aleyhi ve selleme kada dođe u njegovu džamiju ko želi da ga poselami, dođe do kabura da, poselami, da prvo klanja šta? dva rekijata, jer ovaj čovjek prvo ušao u džamiju klanjao dva rekijata, potom došao šta? poselamio poslanika sallallahu aleyhi ve selleme pa kažu, ko želi, ko do, uđe u džamiju poslanika sallallahu aleyhi ve selleme i želi otići do kabura da poselami Allahov i uresnika ali i sallallahu aleyhi ve sellem, neka prvo klanja šta dva Isto tako, kada čovjek uđe u džamiju, a sjedi skupina ljudi, prvo će klanjeti dva rekiata, pa doći, pa ih. Jer je tako učinio šta? Ovaj čovjek. I ovim jedni učenjaci ovako dokazuju, poput Ibnul Kajima. No međutim, kažu drugi učenjaci, ne. Ovaj hadis je dokaz znamo. Prvo treba poselamiti, pa onda treba šta? Klanjati. Kako se to može biti? Kako to može biti? Prvo treba poselamiti, pa onda klanjati. Kažu, kada je došao ovaj čovjek, od poslanika, nazvao mu Selam. Je mu odgovorio Selam? Na Selam. Jeste, došlo predveko muslima da je odgovorio. A je li prihvatio njegov namaz? Nije. Kažu, pa je prvo došao u šta? Selam, pa onda? Namaz. Kažu, pa vidite da prvo treba poselamiti, pa onda šta? Ovo je, ovo, je, ovo je kranje precizno shvatanje hadisa. Iako nije ispravno. Iako nije ispravno, no međutim zaista ukazuje znači koliko su istantski učenjaci znači mogli da, da ulaze u dubinu šerijetskih tekstova i da iz njih vade iz njih vade propise i da jednim hadisom dokazuju dvije dvije stvari koje su znači suprotne. Ovdje se a, izuzima samo slučaj kada bi čovjek ušao u džamiju i tebe neko poselami ili priđe ti pa ti pruži ruku ili iz daleka te zove selam alejkum primio što klanja šta da će šta odgovoriti. Nećeš planjati, pa onda odgovoriti. Nego tada odgovoraš, jer dok ti je nazvan selam, dužan si da odgovoriš na njega. Znači, to je izuzetak. To je izuzetak. Pa je ovaj hadis koga pre se Buhurene veliki hadis. Hadis, znači, koji nosi velika značenja i u njemu su brojni propisi, kao hadis Zuljedejna. Tako je ovaj hadis. I u nama kada govori o neispravnom tanjanju i u propustima u namazu uglavnom se spomnje znači ovaj hadis i njime se i njemu se dokazuje mi smo nastojale ukratko da spomenemo znači ono što se tiče hadisa o čemu je lema govorila a da bi ovaj hadis protefsirili znači detaljno sa svim njegovim znači osnovama i ogranicima možda bi trebalo nekoliko ovakvi dželsi. Nema Allahu te barake ukalada spojči naše vere sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da popravi naše stanje stanje